פרק ד' וישמע בן שאול כי אבנר בחברון וירפו ידיו וכל ישראל נבהלו. ושני אנשים שרי גדודים היו בן שאול שם האחד בענה ושם השני רכב בני רימון הבארותי מבני בנימין כי גם בארות תחשב על בנימין ויברחו הבארותים גטיימה, ויהיו שם גרים עד היום הזה. וליהונתן בן שאול בן נכה רגליים, בן חמש שנים היה בבוא שמועד שאול ויהונתן מיזרעאל, ותישאהו אמנתו ותאנוס, ויהי בחופזה לנוס, ויפול ויפסח ושמו מפי בושת. וילכו בני רימון הבארותי רכב ובענה, ויבואו כחום היום אל בית איש בושת, והוא שוכב את משכב הצהריים. והנה באו עד תוך הבית לוקחי חיתים, ויכוהו אל החומש, ורכב ובענה אחיו נמלטו.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 כמבשר בעיניו, ואוחזבו, ואהרגהו בצקלג, אשר לטיטילו בשורה. אף כי אנשים רשעים הרגו את איש צדיק בביתו על משכבו, ועתה הלא אבקש את דמו מי אתכם, וביערתי אתכם מן הארץ. ויצב דוד את הנערים ויהרגום ויקצצו את ידיהם ואת רגליהם, וייתלו על הברכה בחברון, ואת ראש איש בושת לקחו, ויקברו בקבר אבנר בחברון.